Goddag och välkomna till podcasten som heter Mam. Hej, hej. Är det med? Vi har Andreas och vi har Magnus här idag. Hur är det med Andreas? Eh, det är bra. Jag tror jag mm. har en, eh, en förkylning på G, men annars är det bra. Eh, en fis på tvären. <laughs> I näsan. En fisk i tvären i näsan. <laughs> Okej. Okay. Hur är det med dig? Jo, det är bra. bra. Jag har en... Eh, Alpresa framför mig inom två dagar Så det kan inte bli mycket bättre Vad bär du av? Du bär av till Wagrain i Österrike mm. uh, vi, jag, jag gick förbi en, en anslagstavla häromdagen Och på den så hittade jag en uh, annons Om en thai som hette Mam ah. MAM's Takeaway Thai <laughs> <laughs> <laughs> Och då här gör man ju till. Ja, det är klart. Det var bara det. Det finns många mam... Det finns ju en annan podcast också som heter Mam. Ja, det ploppar upp lite mam-grejer. Här, här Jag ja, minns för inte vad, den, vad förkortningen var där. Något med musik? Skitsamma. Det är den här man ska lyssna på. Ja. ja. Nej, men från tai till hai. Nej, det rimmar inte alls. <laughs> Vi kör bara. Från Ja. Och Det är där med att gå ut med klimax. <laughs> gå ut med kraft. Mm. Nu i dagarna, jag tror till och med igår, så lanserades en sajt som heter LexBase. Som mm. är en uh, sajt som, uh, jag vet inte om man kan säga, kartlägger uh, brottslingar eller uh, registrerar uh, rättegångsdokument. Ja, precis. Ja, och eh, där kan man då söka efter namn och, eller personnummer för att se om till exempel grannen eller arbetskamraten, eh, kollegan säger man kanske, <laughs> eh, är fälld för något brott eller inblandad i någonting. Mm. Och eh, det fanns då en talesperson för den här eh, sajten, eh, en advokat vid namn Pontus Jungren. Mm. Som eh, efter mindre än 24 timmar eh, lämnar sitt uppdrag som talesperson För det möttes med enorm kritik den här sajten Ja eh, Har du läst det här eller? Ja, jo jag har läst det ja. Och en av de sakerna som eh, Har fått mest kritik Om vad jag förstår, eller mycket i alla fall Är att eh, Man även, det fanns en kartfunktion I den här sajten Så att du kan eh, på, på en karta Liksom hitta adresser där folk har blivit bedömda. Mm. Och eh, den här var inte helt... Där fanns en hel del buggar på systemet. Där man till exempel kunde flytta från ett hus till ett annat. Och när du flyttar in i ett hus där någon annan har bott som är dömd för ett brott. Så tar du det med dig. Så att det kan vara en tidigare eh, hyresgäst eller ja, bostadsrättsinnehavare som... Eh, har blivit straffad och sen får du den stämpeln på den när du flyttar in. Ganska allvarligt bug för mig ändå, säga. Ja, det Ja, du snäpp på förtal nästan. Ja, faktiskt. Och det var det väl också, det var någon elektriker tror jag, som hade blivit utsatt för det. Ja. Falskt anklagad enligt den här sajten då. Ja. För brott som han hade begått. Den här sajten, alltså det är ju en gratistjänst. Så vem som helst ska gå in och kolla och, Men sen tar de betalt för Hela alltså dokumentationen från rättegången Det är väl det de tar ut pengar för Om jag förstår rätt ja, Okej, okay. så du kan få typ rubriker Snaskiga rubriker Men sen får få liksom innehållet så måste man prysa, eller? Exakt. Ja, Exakt Men jag undrar lite, vad är målgruppen för den här tjänsten? Är det liksom paranoida Sverigedemokrater eller är det för, företag vid anställningsintervjuer, rekryteringsarbete eller är det någonting annat som jag missat? Nej, det var, det var exakt det här som slog mig också när jag läste. Jag fattade inte syftet med den. Det Nej. Extremt ointressant. Så, sen samtidigt när man läste om tjänsten att framförallt karttjänsten då så blev man lite skitlad att liksom göra en sökning på, ja, på sitt kvarter liksom. Eller sitt område och se ifall det finns någon straffad i närheten som man inte känner till. Men äh, av ren principsak eller av moral, moraliska skäl så äh, har jag stått emot den här frestelsen och försöker faktiskt boykotta. Försöker, precis som det skulle vara skitsvårt. Äh, <laughs> Dära med och, fingret på musknappen. <laughs> tänk att boykotta den här Lexbase-tjänsten. För jag tycker också, jag är också en kritiker mot... Mot den här typen av tjänster Jag, jag går emot det lite där Jag har ju googlat våra namn För jag tänkte du skulle vara kul ha som material I, i, i podcasten Eller googlat. googlat har jag inte gjort, förlåt Lex Besat <laughs> ja. Men jag hittar inget Tror du de är nöjda med att du använder det som ett labb just nu? Nej, det är det... Det, ju Tror inte det? det är väl, då har man väl lyckats med en tjänst Ja, du menar så? Jo, det, jo, det är sant Om man Lex -baser. ja och inte men, jag har hittat tyvärr ingenting snaskigt på någon av oss. Det gjorde inte. Eh, men det hade varit väldigt intressant. om eh, Jag hittade något sån här superoväntat. Ja. Eh. Alla har ett lik i garderoben. Alla alltså, Ja, mm. Nej, jag, jag har aldrig varit Jag varit vittne i rättegång en gång. Men det är det enda jag har jag varit inblandad i Aha. någon rättstvist. Det, var, det har vi nog pratat om i någon podcast tror jag. Jag blev vittne till en mordbrand, faktiskt. Mordbrand? <laughs> ah. Eller jag blev, ja, jag blev inte vittne till själva branden så, men eh, personen i fråga besökte vår restaurang, stationen Röstinge som för övrigt är med och sponsrar den här podcasten. Eh, personen i fråga... Den anklagade han och dömde han nu också faktiskt. Han var på restaurangen innan och drack whisky. Innan betydde... han gjorde det alltså? Ja, precis. Äh. Var där själv och så lite så deppig ut kan man väl säga. Så jag fick vittna. nordbrand det är ju ändå väldigt, väldigt allvarligt. Ja, visst. Det var rätt så allvarligt. Tragisk utgång. Hans sambo var i huset när han satte fyr på det. Och eh, hon klarar sig med nöden upp genom att kasta sig sen, Kasta sig ut <skratt> genom funster. är det en bro som vi var med eller? <skratt> <skratt> det var lite ljudeffekter när hon kastas ut genom fönstret <skratt> sjuk sambu. <skratt> ja. um, nej så att hon, så där var det ingen som skadades men uh, kunde ju faktiskt gått ganska illa. Men då är det ju försökt alltså då man det blev inte mordband Ja, nej, nej, precis. Det var nog både mordförsök och eh, eh, mordband Tror jag. Han blev dömd för. Vad ja, heter du? Eh, eller ja, det kan vi lämna Alltså mordbrand det mordband är ju när du tänder på någonting frivilligt. Eller frivilligt. <laughs> <laughs> Medvetet menar <jag. laughs> Volontär ja. <laughs> liksom. Men då är det accepterat. <laughs> ja. Så att mordbrand kan det ju vara även om inte det är liksom för riktat mot någon person. Nej, jag, jag trodde det kallas mordbrand om någon faktiskt eh, dog i branden. Nej. Så nej. länge folk klarar sig så tror jag bara det var försök till. <laughs> försök <Ja>. till mordbrand. De <laughs> får inte igång elden. <laughs> Tändstickorna var blöta. <laughs> oh, ja, alltså. Allt är planerat i minsta detalj. Man tar en whisky på stationen <laughs> <och sånt. laughs> Nej. Nej. Men det är lite spännande faktiskt att vara med. Har du varit med på någon rättegång någon gång? Jag vet inte många har ju varit på studiebesök när man går i skolan. Precis, det var där jag. Var men, där på. Det var aldrig vi. Att jag hade faktiskt aldrig varit med om någon sån händelse för. Så um, blev jag kallad till. Tingsrätten i Lund och eh, kom liksom dit helt ovetens om hur det funkar överhuvudtaget och så satt man och väntade i en korridor och sen rätt var det, ropade de högtalarna att, att eh, den och den personen är kallad till den här salen för att, för att vittna i detta ärendet och sen kom man in där då och då sitter i typ, man var ganska nervös ska tilläggas Uh, mm -hmm. för det är ändå jävligt allvarliga saker och så och man visst, Han visste ju liksom lite Vem jag var och, Ja, jag visste vem han var ja, Det var de inte läge att finissa, eller? <laughs> Nej, eller så Bonda yeah. Tjena. <laughs> <laughs> uh, Så är ju jäkligt spänt Men det sitter där liksom 20, 20 personer Ett par där framme då Bredvid domaren Och och sen några på var sida, försvarande och på sidan Och sen ett par journalister längre bak i lokalen. Så kommer han in där och sen säger liksom ingen någonting när jag kommer in. Så det här var fan, jag vägen liksom. Mm -hmm. Men sen efter ett tag så börjar domaren prata och säger att jag ska sätta mig på den där stolen att du är längst bak först? <laughs> nej, jag stod, jag stod liksom som funnig och bara titta på <laughs> nej, Magnus, Magnus <laughs> Det är här framme. <laughs> uh, men sen det lustiga var att jag som fick mig svära den här eden och så att man ska tala sanning och grejer. Ja, Har man handen på Bibeln då, eller funkar det i Sverige? Uh, nej. <laughs> nej. Jag kände också att. Uh... Jag tror bara, jag kommer inte ihåg att man fick göra någon gest där. Hålla upp någon hand utan det var nog bara Ibland det att man ska hålla upp Men eh, nej jag skulle nog bara säga efter dumman så läste han upp den Och sen fick jag säga samma sak Men sen så när själva förhöret började, så Som jävla härmarper <laughs> Ja typ Jag sa lite så också <här> <här> Jag ska inte Någonting <här> Nej men sen när själva förhöret börjar så var det då det var eller åt åtalarsidan som um, ville göra förhöret advokaten ville inte Så det var åklagaren helt enkelt som förhörde mig Och ho hon började prata Men jag alltså, så, så har man ju mikrofoner också mm. Och högtalare um, Så man fattar ju inte <laughs> När hon börjar ställa frågor så fattar jag inte vem det var som pratade Så jag satt <laughs> det åter som ett form titta runt liksom och prata utan att veta vem jag pratar med. Men sen efter ett tag så så fattade man ju vem det var. Hon försökte nog gestikulera lite att det är jag som bråttade. De bara en gång till var Magnus här borta. Ah ja, man kände sig så jävla förvirrad och dum där. Jävla dvala du var ju under hela en jättegången. Men man, extremt utsatt situation. att situationen Ja, det är det. Och man, ju, alltså man är ju sjukt nervös. Alltså egentligen har man ju inte något att vara nervös för. Det är bara att berätta för vad som har hänt och vad de svara på frågorna men Exakt. Man är ändå så man vet ju vilka konsekvenser allting man säger kan få liksom. Precis. så då vill man ju helst inte säga fel eller <laughs> Alltså det är rätt lätt när, att man kanske antar någonting och sen så gör man en sanning av det på något sätt. Eller att man säger någonting som man inte är helt säker på. Så också. Jag tänkte, hur blev du grillad från, från försvarets sida? Eller? Nej, försvarets sida vill inte prata med mig <laughs> överhuvudtaget. Aha, aha. Så de, de ställer inga frågor. Vilket är rätt skönt, för det känns som liksom det, det är jobbigaste nästan. Ja, men sen kommer man... Alltså... För försvaret brukar ju ofta liksom gå till attack mer. Precis, det var lite det jag tänkte på. Men äh. så länge man bara är ärlig så är det ju lugnt egentligen. Jo, det jo, men äh, äh, äh, äh, det låter ju spännande faktiskt. Ja. Men det är rätt jobbigt att bli indragen i en sån här grej fast man själv är helt oskyldig var det att man var på, på fel ja. Vid fel tidpunkt. Någon, helt ofrivilligt Ja, ja äh, precis. Så ja. måste man dra sig in i det. Jo, precis. Det är inte helt bekvämt att sitta mot någon man ska hjälpa till och sätta dit. <laughs> Nej, exakt. Det är inte det. Men hur länge är han eh, bakom lås bum? Uh, jag kommer inte ihåg om det var fyra år eller något sånt. Ja. Han, eh, de gjorde rätt psykiatrisk utredning på honom också. För han, han var väl lite i gränslandet där. Men, eh... Han var bäng eller? <laughs> ja, <laughs> ja nej, men han är ju jäkligt märklig den där personen. Jaha. Jag är han känd för det eller? Ja, lite. Men... Ja. Det var den anekdoten jag hade att bjuda på. Extremt. Jo, intressant. Nej, men det var ingen dum anekdot. Eh, Nej. Jag har inga rättegångsanekdoter. Eh, i, i, I den kaliber någonting att men jag har inga alls. I bagaget. Nej, det... Min bror var på, jag vet inte vad det här ger oss, men eh, min bror var på eh, Helénmordets -mord, eh, rättegången i Lund. Okej okay. Han sa att det var alltså, lite nu... creepy. Nu eh, när han dömdes. Precis eller nu det var väl ganska länge sedan var inte det? Ja, eller, jo, det var väl en 5-6 år sedan ja, ja. men han sa att det var väldigt väldigt med tanke ja. på vad som hade vilket brott som hade begåtts och jo. se honom live. Ja. Uff. Usch. Usch, ja. Fy fan. Ehm, uh, yes. Vad var det vi pratade om? Lex base grejen var det. Ja. Uh, jag hade en liten sista grej där. Uh, jag har en fråga först. Du sa att du inte var lika kritisk till det. Eh, väl <laughs> Sa du inte det? Nej, jag är ganska kritisk mot det, Men att jag var mot Eller jag, du snackade om eh, Att du boykottade i, for, I form att inte söka Ja mm. så, så, så gick jag emot det där för att jag hade ju sökt på våra namn ja, okay. Men det var ju enbart ja, för att material till den av podden <laughs> Än jag har inte sökt på andra namn Det är bara våra tre namn ja, ja. Men, men det dök liksom inte upp något Så att det, ja. det Platt. Okay. Plus att hade det dykt upp någon eh, så här, rättegång där då hade dödat en kille så att lite fel forumet uppte. Det hade typ det här. Du eh, jag ser här, mina pappor. Du dödade en kille. <laughs> kan inte berätta. <laughs> eller. Hur? Då går vi in på helt andra helt annan kaliber. Jo, då höjer vi eller höjer kan det när vi tar ett steg åt sidan Exakt. Jo nej, jag uh, tror det var på The Conference om jag minns rätt. Eller det var någon form av event i alla fall. Där det var en uh, kvinna från ett företag. or The Conference var det på. Måste det vara varit. Uh, en kvinna från ett företag som jag inte minns vad det hette. Nu längre. Men uh, deras tjänst var i alla fall att, uh, att man ska kunna spåra barn <laughs> barn? <laughs> ja, nej, det är ju riktat till föräldrar då ja, ja. att man ska, ska kunna det var ju, var ju typ att mobilen blev en gps-sändare så att du skulle kunna veta exakt var dina barn var alltid. Aha, okay. ja. för att ta koll på dem så och det är inopererat chip nej, nej. <laughs> och det var ju inte, inte så att du kan spåra vilka barn som helst nej. du kan bara spåra dina egna <laughs> <laughs> mm, men det är ju också en sån grej som är sjukt Integritetskränkande Och eh, Som jag är väldigt mycket emot Ja, alltså, hela, hela den här eh, Övervakningen Är väldigt, väldigt oborglig. Sen så tror jag kan inte folk Utnyttja den i någon sån här massiv utsträckning Men bara tanken på att det går att göra Är väldigt obehaglig ja. eh, Ta det här till exempel, jag har ju min brors polare tror jag det var mm. eh, han, eh, hans mobil blev stulen ja. och då kunde de spåra alltså de kunde satt och följde tjuven mm. <laughs> och hans resa genom Malmö eftersom man har en sån här Hitt, hitta min iPhone eller vad det, är, ja, just det. Är på. så de kunde följa det på en karta <laughs> var han befann sig och det, ja, det, är ju, det är ju lite... Jo men alltså, det fyller ett bra syfte som... Men det är också väldigt obehagligt att det finns Den typen av grejer som Man har ingen kontroll på Nu är det kanske inte, resten sitter och letar upp mig här men, men man kan ju se Exakt var jag befinner mig, i alla fall min telefon Jo exakt alltså det, Men det är ju, i det fallet så var det Hans telefon Och han som bestämde över eh, övervakningen så att säga ja, ja. Men eh, i fall där det är Alltså som om någon skulle Spåra din telefon. Då är det inte någonting du själv väljer. Då är det, ju, det är ju då integriteten. Kränks egentligen. Ehm, för du har ju inget självvalt. Nej och det är det som är så för, att om du, för om du ska. Ha igång den här funktionen. Hitta min iPhone. Jag menar ja. ska du fylla något syfte. Om, om den blir stulen så måste du ha det igång. Ehm, Man måste men... ha det igång hela tiden. Man kan liksom inte så aktivera den. Genom molnet på något sätt. Ja, det kan man vara dåligt insatt. i det. Jag bara tycker uh, det är extremt ja, obehagligt men... det här alla molntjänster generellt. för Man har dålig koll på vad som vad man delar med sig och inte. Ja. Jag tycker det är lite obehagligt Och alla ja, nästan, nästan alla appar man installerar ja. frågar efter tillgång till ens plats. Exakt och eh, vi har faktiskt eh, för jag hade ju på jobbet det var ju länge sedan nu men så märkte jag att Fan, jag delar ju med, med mina bilder i droppboxen. Alltså, alltså mina mobilbilder hamnar direkt där. där Ingen aning om vad folk har kunnat se här. Alltså, nu har jag väl så inget inget där direkt att dölja med Men det är ändå jäkligt obehagligt. Det är ju han, killen du dödar. <laughs> ja, men... Som jag posar med när jag... <laughs> Nej, men sånt är riktigt jävla grisigt tycker jag. Uh, Man vet jo, liksom absolut. inte... Alltså du styr ju över dig själv, men det är ganska svårt att ha koll på det. Ja, och det finns ju ändå myndigheter, FRA, NSA och allt vad det heter, som eh, faktiskt kan ta ut mycket mer än vad man tror. Så att man styr ju inte över allt själv ändå. Nej, det är ett jävla arbor. Och sen kan man ju alltid hacka dem. <laughs> <laughs> Ska vi gå vidare? Ja, vi gör det tycker jag. Uh, yeah. Yeah. <laughs> Ska jag köra min slatan pryl då? <laughs> uh, fan vad bra om du toppar detta med någon form av imitation <laughs> Det är en grej, du tror du har något Ja, <laughs> uh, det blir inte riktigt Veckans stora snackis i medievärlden i allmänhet Är väl slattans Volvo-reklam Har du sett den? Jag har sett den, ja Ja uh kanske ett vad ska man säga ett landmärke Någonting som man kommer att komma ihåg så länge eller påminna om länge fram i tiden ja. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, jag tycker den är jävligt pumpy faktiskt den är jävligt pampig och den har lite så här Super Bowl kompatibilitet alltså den skulle kunna vara en reklam som visas på Super Bowl där det är det väldigt ja. många bilreklamer där Uh, visst den har kanske inte det humoristiska Och den är ju väldigt vinklad för Sverige Så att, jag menar inte det En, su uh, uh, en potentiell Superboll reklam Men den har lite den, de vibbarna liksom. Den är ju jäkligt välproducerad Och snyggt gjord och, och så här Jag är ganska imponerad Över vad Volvo har gjort den senaste tiden De har ju dels den här Zlatan-reklamen Som bäcker skitstor uppmärksamhet Dels för att Zlatan är med Och dels för att den uh Lite ska ta tillbaka nationalsången Till någonting fint Och mm. eh, även som en liten nagel I ögat på ja, Sverigedemokraterna eh, Att det är Slatan som framför den eh, Och eh, Så de har lyckats med den reklamen Men sen har de ju även sin eh, Det är ju en Volvo lastvagnar eh, Lastbilsdelen Inom Volvo som har gjort den här Epic split Mm. Med Jean-Claude Van Damme Där han går ner i split mellan två lastbilar Den är gjord på riktigt Jag trodde faktiskt inte det först Men den är, det är ett stunt som inte är trickfilmat Nej, precis De har även innan Epic Splits ett fem, fem stycken andra reklamfilmer I lite samma styrk Kanske inte lika välproducerade Men där de har gjort experiment Som de sen har filmat Och gjort som reklamfilmer jag minns en äh, ballerina va? Ja precis, ja. Ballerinan och sen är det en äh, jag kanske ska förklara men det är en ballerina som äh, går på på lina mellan två lastbilar och måste hinna över till den andra för att båda lastbilarna är på väg in i varsin tunnel men vägg emellan alltså och äh, hinner hon inte så kapas i repet äh, och sen har vi även en äh, det är lite svårt att förklara när det är bara ett, sånt, ja, när det det är ett det. ljudmedium men vi har en som handlar om att en hamster springer i ett hamsterhjul på ratten för att demonstrera hur lite kraft det är som krävs för att styra, eller dra runt ratten på en sån här lastbil Ah, det kommer inte jag att göra alls Nej, alltså jag har inte sett dem innan för nu när jag börjar kolla upp lite De har även en där det är en Tjurrusning där de kör med en lastbil på trånga gator i Pamplona Och mm. där springer en massa tjurar efter Och de här filmerna, de är ju sjukt snygga och välproducerade Och lite ändrat bilden på Volvo för min del faktiskt De har lyckats jävligt bra ja, Jag håller med faktiskt, att man blir stolt för, alltså, för kopplingen till Sverige Volvo har när man måste säga. Ja. Precis, och i flera av de här experimentreklamfilmerna så är det svenska ingenjörer, lite så här kufiga gubbar som <laughs> pratar engelska med extremt grov svensk brytning. <hör> och det, <laughs> det är inte ofta man tycker det är charmigt, men det gör man faktiskt i de här reklamerna. Så nej, det, det är ett riktigt lyft, eller man får en helt annan bild av Volvo, en inställning till Volvo. Men man får också helt annan, att man tänker lite att Sverige skulle gjort mer den här typen av reklam eller reklamfilmer Men det handlar ju om budget, men, men ändå, att man satsar mer på det här och kommer ifrån det som är så jävla <laughs> Ja Ja, bortsett från slatten reklamen då så är ju de här, det är ju inga Traditionella reklamfilmer där man liksom Presenterar produkten bara rakt upp och ner Utan det är ju Det är ju mer Viralt tänk bakom liksom mm. Och det är Det har inte Sverige varit så där Jätteduktiga på att producera den typen Av filmer innan, vad jag vet Nej, men, Något som slår mig på det här Alltså för reklamfilm uh -huh. Häromdagen så, så att jag tänkte på För det kom reklam för Ica och Coop Ja. Uh -huh. Det är ju de här på klassiska TV ja, På tv ja. Vanlig linjär tv ja. <laughs> Ny Snyggt. ord Fick du in det ja. yes. Nej men att äh, Coop har ju någon reklam Med kille nu Två killar inför Det är ju mm. Jag vet inte om du har sett den Där en spelar bög och spelaren kan ju vara bög <laughs> Men <laughs> eh, en är bög Och den andra är eh, straight då Ja mm. Så har de någon ja. dialog om det Okej, okay, nej, jag har nog inte sett den Nej, det är, jag, jag tror ändå du känner en Liksom konceptet att det poppar upp massa Prisuppgifter på varor Ja, ja. Eh, Och jag tror ICA var först det, Men ICA har ju exakt samma grej ju. Om man, Eller man kan kanske vända på det Coop på samma, grej. Ja, coop samma ja. grej som ICA Ja, jo, nej, det är sant. Det har på olika det sätt är... att presentera, men det går ut på exakt samma sätt att plötsligt kommer att vara i fokus och så pris på det. Ja. Lite märkligt, ja. inte det? ja Jo, och, alltså ica reklamerna i allmänhet har <skratt> rätt så många försökt kopiera mm. med det här lite på det upplägget att man har en följetång. Liksom. Ja. Man försöker etablera karaktärer som ska vara återkommande. Och ja, vi hade telja pappan och vi hade jag, lite sådana olika grejer. Så att de är väl också någon form av äh, pionjärer inom den typen av reklamfilm. Men ett tag var du ju inne med sådana här typ tvådelade reklamfilmer. Alltså under ett och samma break. Ja, just det. Man såg början och sen så såg man resultatet av det. Jag vet, Volvo hade någon sån, tror jag. Ja. Jo, precis. Och även... Ähm... Vilket är mycket sämre. Men ändå att man reagerar kraftigare på det. Att man visar samma reklamfilm två gånger. Alltså efter Aha, ja. Har jag sett någon gång. Inte direkt efter varandra. Jo, faktiskt. Ja, dels, det, det har hänt. Men det är inte lika vanligt. Men det är vanligare att man visar samma reklamfilm i samma reklampaus två gånger också. Shit, det var irriterande. Ja, mycket. Men nu, alltså, för att återgå till den här Volvo-slattan- eh, Ja. Då kör man lite så att man, man kan tänka sig en Volvo en dag <laughs> Jag kör ju faktiskt Volvo Ja det mm. gör du ja, ja. Det är ju kanske inte för att jag tycker det är, tycker att det är Nej, världens det var... häftigaste bil <laughs> Men det var mest en chans som, som dök upp så att säga När jag köpte den Men en Volvo 850 Är den här grå eller blå eller vad är den? gråblå Är den, grå, den här grå eller? Vit eller? Vit, ja. ja. det kan inte bli mycket gubbigare. Ja. man har du inte haft en gråblå bil? Jo, fast det var en Golf. Den var lite mer ungdomlig även om den var <laughs> <laughs> Så jag har gått upp ett steg. Ja. Nej, jag tänker ju en framtid kanske med familj och barn och sånt tänker jag att, att man är, faktiskt inte alls nu i sig, jag har aldrig varit själv så jag vill aldrig varit Speciellt anti-Volvo egentligen Nej, Nej absolut oh, Jag fan. skulle lätt kunna Tänka mig, att de gör det är bra bilar Bra familjebilar <laughs> Jag har en grej här Jag tänkte vi kan ta upp så Vi får någon härlig musikkoppling Mm. Eh, och det är att Motley Crue kommer att splittras efter 33 år. Mm. Mm. Mm. Och ska ges ut på en eh, avslutningsturné. Eller avskedsturné, säger man kan Så många, det är ju så jära klyschigt, framförallt inom rock-hårdrockskategorin eh, eller genren, att mm. göra avslutningsturné ja men det som skiljer de, Mötley mötliga och Åt hävdar de ah. själva att det här vi ska fan inte hålla på med någon eh, variant på denna sen, utan detta blir The Final Tour, som det heter. Ah, okay. Alice Cooper i förband. Aha. Mm. Jag är lite sugen om de skulle komma i närheten här. Ja, eh, ah, faktiskt. faktiskt. Det hade varit rätt roligt. Börja faktiskt se Alice Cooper också. Hade varit lite kul. Mm. Koppan. Så det är inte bara... <laughs> <laughs> Gamla Alice <laughs> Who the fuck um, is Alice? Vad <laughs> fan går den låten? Smokies Alice Alice yeah. Who the fuck is Alice? <laughs> yeah. Någonting Ja, yeah. uh, <laughs> ja. <laughs> Nej, det skulle jag säga Kiss Är väl de som tar alla pris Vad gäller avskedsturnéer De har varit på avskedsturné Efter avskedsturnéer Sen tidigt 90-tal Ungefär Ja, nej, det känns farligt att kalla det, men sen Mötley Crew känns lite hårdare på något vis. Ja, det är de. De är eh. kanske lite ärligare på något sätt. Precis. Och hatar väl egentligen varandra ja. inom bandet. Kan inte alla, jag har ingen aning. Ja, de har väl lite två trådräger, va? Ja, jag tror det också. Så har jag också tolkat det. Jag tror det var Nicky Six och Tommy Lee som hängde ihop. Så är det nu. Mick Mars är nog bara lite utanför hela... Ja, precis. Både Mick Mars och Vince Neil är nog lite mer ensam där. Ja. Och Vince Neil är hatad av alla. Ja, jag tror det också. <laughs> Medan Mick Mars är bara med för att han är duktig basist. ser <laughs> rolig ut. Typ. Jag läste lite... Jag kom in på Nicky Six från en vecka sedan av någon anledning. Jag minns inte riktigt varför. Ja. Med sådana klipp på Youtube och Så så läste jag lite om eh, Uppdaterade mig lite på Gammal fakta på, okay. Om Metal Crew Efter klickat runt lite grann så kom jag in på hans sjukdom Mick Mars eh, Han ja, har ju en han sjukdom han någon sjukdom som, reumatism eller någonting en någon variant på den som är ga, ganska Allvarlig tror jag ja. som för, Där eh, skelettet förtvinar eller ja, så det. Ja. det Låter rätt ovarligt Ja, mycket. Men egentligen jag tänkte att det här kunde landa eller mynna ut i mm. filmen The Dirt, eller det ska ju bli en film. Just det. Ja. Och det var det här. Jag tänkte om du kanske har någon inform för jag hittar inte det senaste. Nej. Det är dåligt med det tyvärr. Ja. ja, ja. ja men det har ju varit väldigt min... under diskussion vet länge. Ja. Ja och jag googlar dem och då hittade jag bara information om att de skulle släppa 2013 och nu är vi i januari 2014. Sen så gammal info. Jag vet inte. Det gör att det här ämnet kanske inte bär riktigt. Jag kände bara att vi skulle ha lite musik. Ja, ja men vi lirar lite mötlig. nu har vi ändå pratar om det. Bara Just, yes, det var alltså Mottly Crue, um, ett par grabbar som har levt, och, levt hårt och knarkat ganska mycket. Mm. Och um, när vi nu är inne på knarket och mörkret så vill jag bara flika in att en uh, person här i Röstånga har åkt fast för sin knarkodling eller sin <laughs> cannabisodling. Mm. Han odlar knark en 60-årig man utanför röstningen som, som tydligen har haft 175 stycken cannabisplanter i en avancerad i en avancerad källare i en avancerad i, en, ja, säger man? i sin källare med avancerad odlingsutrustning ja men det är ju en jag avancerad du, källare <laughs> ja det är det ju ja. faktiskt jag tycker alltid det är roligt med lite lokal äh, <laughs> rapportering. Man får mm. vara glad för det lilla här ute på landet. Så händer det någonting, oavsett om det är mordbrand eller det, <laughs> det är knarkodlingar, så, så vill man gärna ta upp det. <laughs> Exakt. Och på tal om gräs, om du var klar ja. där, Ja. så har jag ju en ryckande färsk nyhet här då. <laughs> Gräset som ryker. Nej, uh... <laughs> Nej, men det var Snoop Dogg som uh, rökte på uh, på ett hotellrum i uh, Melbourne i Australien. Uh -huh. mm, och då gick brandlarmet. Uh -huh. uh, och uh, oh, när it. brandlarmet går så kommer ju brandkåren. Uh -huh. ja. Och det hela slutade med att, att brandmännen tar selfies tillsammans med <laughs> jag Tycker det är ganska kul. <laughs> Helt fel fokus. Men så jäkla typisk händelse att det händer just snödag idag. Ja, jo, men det är rätt sköna brandmän också. Ja, visst. Ja, nej, det är ju deras på deras initiativ antar jag, men ändå det känns lite det känns så kompatibelt med just snödag. Ja. Han är han är så tröttsamt förknippad med gräs än inte det. Jo, och han är ju öppen med det. Han ja, exakt Mariana-kulturen ganska hårt. Så jag pissar på min egen notis men det är ju lite så. Ja, men eh, kul kul gjort i alla fall. Ja, och jag känner att det, den, den stod sig inte stark på egna ben, den nyheten. Så den jag slår, in den här, men när du kör lokalknarket så... Du höjer du upp dig på en internationell nivå igen. Nu <laughs> ja, börjar vi ja. dala. Ja. <laughs> Lillemansland. Och sen så kommer jag upp där och kötta på med lite, lite snub. Uh, ja men det är gott uh, Ska vi ta och gå vidare? <laughs> <laughs> ja, vi gör det. <laughs> Yeah. Så det ligger till <laughs> Nej, Jag vet inte om jag ska för att, för att det inte ska bli supertråkigt Kanske jag bara ska dra en förenklad variant Okej okay. eh, Det handlar om eh, människorättsorganisationen Amnesty mm. eh, Som nu tar strid för att eh, Införskaffa en total Avkriminalisering av sexhandel Det vill säga mm. att varken köpare Eller säljare ska kunna straffas Okej, okay. mm. vad är det som ska straffas då? Eller man har ingen Nej, ingenting, utan att man äh, bejakar äh, människans autonomi Det vill säga, okay. alltså rätten att äh, äga äh, sin egen kropp Precis, alltså, så, ja, uh, lite så Men som man vill, alltså jag tänker, för det stora problemet är väl trafficking egentligen Mm om man nu, Alltså det finns ju problem i andra prostitutionssammanhang också Men just trafficking är väl det största problemet antar jag Men har man, alltså, menar man att avkriminaliseringen ska råda bot på trafficking också? Nej det står inte riktigt i vilket syfte Det, det sjuka är ju bara att, att Hela en sån verksamhet är ju så, så jävla mörk ja. I sig så skulle du, alltså skulle det bli lagligt? Det är inte så att det ljusnar. Det känns som att de skulle fortfarande vara lika mörk. Ja, alltså det är nog svårt. Att, alltså det har ju, om man säger som så, att prostitution är väl det, den vägen man liksom tar när allt annat har skitit sig. Mm. Eller att man liksom är narkotikabroende och måste ha pengar till knack. Uh, ja, och på så sätt så blir det ju den här mörka smutsiga miljön ändå, oavsett mm. om själva den tjänsten är laglig, ser jag det som. Ja, men de, de hävdar här bland annat, läser jag, att, uh, att det finns ju handikappade män som behöver köpa en kvinna ibland, för hälsans skull. Okej, jag vet inte om det är argumentet du håller. Nej, naja, jag vet inte det heller. Det är känns det en rätt man tveksans. har? Alltså? Rätt, eller vad menar du Ja, alltså är det någonting som ingår i de mänskliga rättigheterna att få ha sex? Ja, det borde du göra ju. <laughs> Tycker du det? Eller vadå? Hur menar du Nej, men alltså... Så vi ser på frågan andra. <laughs> <laughs> Vad sa du? Eller vadå? Ja, nej, alltså, att man... Jag, jag läste lite annat här samtidigt. Har <laughs> man inte ragg så får man inte, liksom. Det kan inte så. Kring det för att. Jag att det, det skulle vara en rättighet. <laughs> Känns att jag känner mig på i det blåskapet. <laughs> Lite omedvetet. <umöjligt. laughs> jag läste här eh, sista raden att, att du har mött motstånd eh, ja, från eh, Sveriges kvinnolobby och feministiskt initiativ. Men Amnesty är väl internationell? Ja, det är, det är ju den internationella eh, organisationen som har. Eh, Ja, då, -trampet, jag har här klavertrampet Eller lagt den här politiska ju... bomben Ja Medan svenska ämnet stivrider sig lite Ja, ja. Mm. <laughs> um, För jag antar ju att Kritiken nu <clears> det <throat> kommer inte bara från Svenska organisationer som uh, uh, FI och uh, Vem sa mer? någonting. svensk kvinnolobby Ja Det måste ju komma kritik från andra länder Och andra organisationer också mm. Det är väl märklig märkligt uh... Märklig ja, idé. Väldigt. Inte Amnesty. Jag är verkligen. Det känns som att de tar en väldigt utsatt grupp. Eh, och inte alls tar de. Backar upp dem överhuvudtaget. Utan mer slänger ut dem. Men ja, man förstår ju någonstans tänket, kanske. Eh, samma argument som man har när man pratar om legalisering av Mariana i USA. Eller andra ställen för den delen. Att eh, den kriminella verksamheten är ju så pass den kostar så himla mycket och det sker en massa andra brott i samband och, och med detta. Vad arbetar ni åt menar du? Ja, så äh, att, alltså bekämpa. legaliserar man det så så får man kanske bort en hel del av det här, ja, den olagliga verksamheten runt omkring och man kanske till och med kan reglera det på något sätt. Fast det är ju inte så att man det, det handlar ju väldigt, väldigt få sammanhang, eller Tillfällen om missbruk Av sex när det kommer till prostituerade Vilket det handlar om När det gäller narkotika mm. Jo men jag, tänk, jag tänker det, det, det känns inte som att det kan Det innebär inte att en Hallik blir mer omtänksam Och snäll och... <laughs> Nej men det är det som är grejen Att mörket kommer fortfarande att vara kvar Ja precis ja, Det är det är det, det, är... det faller lite på Nej. Ja. Men jag kan ha fel, jag kan ha fel. <laughs> ja, nej, vi, vi vi kör. Det blir tag och så super snälla. Eh, det blir accepterat när man hittar dem i Lexbase. <laughs> Släpper ner axlarna pååt. Eh. Husch, fan vad gött. Det var lite <laughs> Fan, vad snälla. <laughs> ja, ja. Nej, det var en en chockerande nyhet som kommer där. Ja lite var det väl? Ja. Ja. Mitt hår har rest sig på huvudet <laughs> För jag är i Står än Det är liksom inte gåshuden att jag ryser <laughs> Står upp Och Står typ <laughs> uh, Så laddar det inte igen <laughs> uh, Glöm vad jag sa nej ja. Uh, ja, Det är glömt ja. <laughs> Det känns som det är ett tunga ämne idag Ja, mycket eh, Svårt att eh, knåda dem På något mm. eh, underhållande sätt <laughs> jag. Det blir bara lite småskatt däremellan Ja, det känns som den klassiska kasta en boll på en vägg så Studsar den inte riktigt Den eh. trillar ner Tungt, landar på marken Ja, så tar du upp den och försöker börja studsa den igen Men det händer Fortfarande ingen studs i bollen ja, exakt. Som en sumpig läderkul då. Och det är det vi inte inser att det är en sumpig jävla lärkul vi står och studsar där. Eller hur Sluta sparka, det händer ingenting ja, Det var en fin Fina metafor? Det här var veckans Mampodcast-avsnitt Är du nöjd med inspelningen? Nej inte <laughs> nej inte jag heller Jag känner, jag känner att eh, vi, vi lämnar aldrig landningsbanan Riktigt eh, nej, Eller nej. Eh, landningsbanan Vi taxar aldrig ut så att säga eh, Det är ju så när man eh, har tunga Ämnen i bagaget så är det svårt att lyfta Exakt Men eh, det kan vi skita i Du hade någon yeah. eh, Superb låt att avsluta det här med eller? Uh, ja precis Det är The Studio Sound ensemble. Eller ensemble. Hur säger man ensemble på amerikanskt uttal. Uh, ensemble. Det uh, ja, Det låter fel. Jag har inte en Ensemble. En mm. ja, De heter i alla fall The Studio Sound Ensemble. Och eh, låten heter. It's hard out here for a pimp. Och. Ni kanske. Det var en one hit wonder kom, jag tror den kom till slutet av 90-talet någon gång eller mitten möjligtvis och ni känner kanske igen att äh, den är från Lily Allens Hard Out Here hon sjunger It's hard out here for a bitch. Äh, och den bygger lite löst en fri tolkning av The Studios Ensembles It's Hard Out Here For A Pimp så ähm, tack för den här, det här avsnittet så hörs vi, nu dröjer den nog Två veckor innan det blir inspelning igen Eller i alla fall som jag kommer att vara med Ja det kan hända, vi kan uh, uh, Rota fram mackan och snön Jag, jag ja. har ingen aning om vad han blev Men uh, Han har en ny router och, uh, kan ja, ha en Han ut. var så taggad Han hade en ny utrustning <laughs> Vad fan, det verkar man sig bajsig <laughs> uh, ja. Nej men vi går väl ut med den uh, Gedigna presentationen mm. Hej Hej Shit vad matnyttigt Mange Jag kom på det i sista sekunden Att hon har ju faktiskt gjort den Du har hört den va Du har hört den va